صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. kita telah bincangkan bahawa pada sebagiannya dan hari ini kita akan sambung. Tapi sebelum itu kita baca sekali lalu nota yang telah diberikan itu kalau ada yang tertinggal perkataan atau sebagainya. Kelebihan bermukim di Mekah dan hukum tanah purdah sekali dalam satu bab ya. Tanah Haram Mekah adalah tempat yang paling suci dan mulia dari bumi Allah ini selain daripada pusara yang mengandungi jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hubungan ini, al-Nasa'i telah riwayatkan sebuah hadis daripada Abdullah bin Adi bin Al-Hamra, radhiyallahu anhu. Bahwasanya ia berkata, telah didengar Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkata semasa bergerak bersedia tak balik ke Madinah, setelah menunaikan umrah babanya, jika itu bergerak berada di atas kendaraannya, apa kata kita, Wallahi innaki la khairu wa habbu ardillahi ila walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu saya ulangi wallahi innaki la khairu wa habbu ardillahi ila walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu artinya demi Allah sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan paling dicintai oleh Allah Kalau aku tidak dipaksa keluar Daripadamu aku tidak keluar Oleh kerana itu orang yang berbohkim di Mekah Taklah berdasar senang Dan menjaga tanda tercih Tanah suci itu Serta memperbanyak ibadat padanya Terutama Umrah dan salat Maknanya Salat ni Salat sunat lah ya Tartu tu dah memang jadi kita bertanya akan salah sunat di tanah haram Mekah itu. selain daripada patu yang itu kerjakan kerana kelebihan bersalat di al-Masjid haram dan di tanah haram itu adalah banyak dan faalannya besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlu salat di al-Masjid harami ala aynihi bimaat al bi alfi salatin, fii masjidii bi'alfi salatin." Di masjid di bayit al-makdisi Bikhan salat ini Artinya Kelebihan bersalat Dalam al-masjid al haram Ke atas yang lainnya Ialah ratus ribu salat Dan di masjid aku ini Setibu salat Dan di masjid bayit al-makdisi ratus salat Jadi di sini Saya akan telah katil ya Bersalat di masjidil haram maknanya dalam masjid haram tetapi kalau masjid haram tu penuh sesak awak di luar pun mesti dapat lagi fadilannya kerana ada ulama' yang mengatakan seratus ribu salat itu di tanah haram tanah haram itu luar lagi bukan kawasan sedikit saja jadi di tanah haram tu dapat seratus ribu salat tetapi tentunya kalau orang tu boleh pergi ke masjid, dia tak pergi. Rugilah dia. Ya. Mungkin tak dapat dia bahagian tu. Sebab dia boleh pergi ke masjid tempat yang banyak ambal. Ha. Cuma ni kalau dia uzur. Dia sakit. Ha, orang perempuan misalnya. Pada hari Jumaat dia tak pergi salat Jumaat. Kerana masjid tu penuh dengan orang ramai semasa kami. Laki-laki banyak ada tu. Dan dia mungkin tak ada tempat. Di nanti jadi masalah. Dia sebayang sahaja. Sahur, dia misalnya, tak dapat sebab dapat lah. Lagi dia ada dalam kawasan tanah haram Begitu juga masjid Nabi Muhammad SAW Saya ditanya pada dua hari dulu Saya tak tahu di mana Katanya adakah dapat fazilat orang yang semayang Di masjid haram ni, di masjid Madinah ni Tapi dia semayang di luar Dia tak masuk dalam masjid Kalau dia tak masuk dalam masjid Padahal masjid itu mesti ada tempat kosong Dia semayang di luar, tak dapat fazilat Ha. Tapi kalau masjid sudah penuh sesak tak boleh masuk, nampaknya patilah. Tapi ada orang-orang yang dia tak mau masuk masjid. Dia nak cepat keluar. Masuk dalam dikosong, dia suruh nak keluar. Selepas selesai dia ada urusan nak keluar, nak jalan kena balik kena apa, dia tak masuk dalam. Memanglah masalah. Nak keluar dari masjid tu keluar, Memang ada masalah. Ramai lah, orang sekarang, ya. Jadi suruh di luar. Kalau suruh yang di luar dengan sebab dia tak dapat, dia tak masuk padahal boleh masuk, tak dapat dapat gilak. Kemudian kita masjid Nabi SAW. adakah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu umum atau masjid khusus? Ya. Kalau masjid khusus itu Raudhah itu saja? Itu yang dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi ada masjid umum itu maknanya yang tambahan-tambahan itu pun dikira masjid. Kerana ada hadis Nabi SAW mengatakan yang maksudnya lebih kurang hadis itu. Masjid saya ni kalau dipanjangkan sampai ke San'ak pun bisa masjid saya, kata Nabi SAW. San'ak tu ibu kota negeri Yaman. Maksudnya kalau sampai di situ pun bisa masjid saya, kata Nabi SAW. Nah, di sini ada dua masalah dalam masjid Nabi ni. Uh, ada fatilat sembahyang di masjid Nabi 40 waktu ya. Ha. Itu sembahyang di mana? Banyak ulama mengatakan Itu sembahyang di masjid Nabi yang asal yaitu ar-raudah ha. Pasal Nabi menunjukkan dengan Masjid di Hazar Kata Nabi, masjid aku ini, ini, yang ini ha. Jadi kalau di luar tak apa? Tapi ada yang mengatakan boleh juga masuk yang di luar itu karena Nabi kata kalau masjid itu dipanjangkan sampai sana, panjang panjang juga dia, itu pun dimasukkan di situ. Tapi di situ pas ada perkataan haza ini ditunjukkan ini posisinya. Jadi itu semayang lebih yang sembahyang ini ya, selain daripada membuat umrah dan bersolat tarawuh, kita juga disunnahkan memperbanyak baca salat sunat, membaca Al-Qur'an dan sebagainya sampai itu disenakan juga kita mesiarai tempat-tempat sejarah yang masih ada umpama rumah tempat kelahiran Nabi Muhammad dua sahur, dua herak dan lain-lain apabila seseorang telah selesai mengerjakan haji itu ingin meninggalkan kota Mekah wajiblah ia bertawaf pada kewajiban ini dikenakan pada setiap orang yang ingin meninggalkan Mekah untuk perjalanan jauh termasuk orang Mekah sendiri ya ini orang Mekah kalau nak keluar jalan jauh kena tawaf pada ya Orang yang tidak melakukan tawaf wadah atau tawaf selama tinggal ini dikenakan dam. Damnya sebagaimana yang tadi terangkan, yaitu menyembelih seekor kambing. Kalau tak mampu, puasa tiga hari di mekas, tujuh hari apabila kembali ke negerinya, iaitu dam kender dam yang meninggalkan wajib. Kecuali wanita yang sedang dalam haid tidak boleh bertawaf dan tidak dikenakan dam. Melainkan kalau dia suci sebelum meninggal kawasan, meninggalkan kawasan perumahan Mekah, wajib dia kembali dan bersuci untuk bertawaf badak. Orang yang keluar tanpa bertawaf tanpa bertawaf badak, apabila melewati kawasan perjalanan pasar, wajib atasnya membayar dam. Walaupun dia kembali semula ke Mekah untuk bertawaf. Nah, ini misalnya ini sudah diterangkan, tapi diterangkan lagi sekali, yaitu Seorang dia sengaja keluar dari Mekah tanpa bertawaf badak. Dan lepas jalan marhala, dah lepas jalanan dua marhalah, dah tu. Lagi belum sampai dua marhalah belum ketedap, dah ketedap. Ya, dah lepas dua marhalah dia balik semula untuk tahu fadah. Dap tetap dia kena. Nah, dap tetap kena kerana dia sudah keluar ke kawasan yang lebih dari dua marhalah. Walaupun dia balik semula, sebab balik semula tu dikira masuk baru. Dah keluar dua marhalah. Yang itu kena dap. Ya. Tetapi kalau belum melewati perjalanan pasar. Lalu ia kembali semula untuk bertawah. Tidaklah dikenalkan dap. Tetapi ia berdosa keluar tanpa wadah. Walaupun ia kembali semula sebelum meneruskan perjalanan. Maknanya keluar tanpa wadah itu dah dosa. Kira kurang sopan. Misalnya awak keluar dari rumah orang yang awak pergi jara. Keluar tak pergi salam. Tak hilang Assalamualaikum. Tak minta izin tuan rumah. Kau tuan rumah keluar dah tak ada. Mana dia pergi balik. Ini, ini. yang macam Tak ada beritahu. Tak ada apa. Nah, jadi tu dia kena kena dosa tu. Ya. Dalam hubungan ni Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa ibnu Abbas radhiyallahu r.a berkata maksudnya Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan supaya perkara yang terakhir dibuat oleh para jamaah haji. Ialah bertawaf di baitullah Dan mungkin dia juga telah meringankan bagi orang perempuan yang di dalam haid. Yang orang perempuan di dalam haid diizinkan oleh Nabi s.a.w. untuk keluar tanpa wadah. Ya, dan tak ada kena kenetam apa-apa. Para jamaah haji yang berada di Mina. Kalau ingin keluar pulang dari dari Minah ke negeri mereka, wajib juga bertawafad. Jadi mereka dah ada kamina, parah-parah semua dah angkat pergi Mekah misalnya atau dah dari urus dari Minah terus nak tinggalkan sana Mekah nak keluar tak boleh keluar balik masuk Mekah bertawafad kerana Minah itu dekat dengan Mekah. Ha. Orang yang sudah piang sudah selesai bertawafad, tidaklah terus bergerak meninggalkan kota Mekah. Andainya dia duduk lama Tanpa sebab yang membolehkan Taklah ia mengulang tawaf wadahnya Jadi tawaf wadah yang belum mula, mula Tadi kira tawaf sunat saja Kerana dia sudah duduk lebih lama lagi ya? ha, Sebab tawaf wadah itu Makananya sebaik-baik dia Wadah dia tua. Tetapi kalau dia menunggu Hanya sebentar saja Umpama membeli barang keperluan pelayarannya Lepas tawaf wadah dia beli kedai Beli air beli itu sikit semua Tapi mana nak berjalan sekarang ni, Tidaklah ia perlu mengulang tawaf wadahnya Begitu juga kalau ia baru selesai bertawaf wadah Lalu muazzin pun kama Kamat Untuk salat berjamaah Boleh ia bersalat sama mereka Dan tidak perlu mengulang tawaf wadah nah, Kalau kamat ya nah, Tapi kalau dia habis tawaf wadah Muazzin azan Azan kalau dia tunggu Tunggu kama pula Tunggu jamaah kira lama Kalau dia nak semayang boleh Tak apa, tapi tawaf wadah lepenuh dia tadi punya kira sudah buatlah ah ha, tapi kalau dia kata saya tak bawa pendapat dia tu nak balik tak nak sembahyang dekat sini boleh jalan tu tapi ha, tapi kalau kamat dia boleh sembahyang dan dia tak payah tu pendapat lagi kerana kamat tu dia kira sudah dekat. ya para ulama telah berselisih pendapat mengenai tauhid wada'in sama ada ia bersangkut paut dengan ibadat haji dan umrah Ataupun yang merupakan suatu ibadat yang tersendiri Kalau kita katakan ia merupakan ibadat yang tersendiri Maka setiap orang yang ingin meninggalkan Mekah ah, Itu perkataan Mekah tadi, ya? ah. Yang ingin meninggalkan Mekah Walaupun bukan jamaah haji Atau umrah Wajiblah mengerjakan tawafadak kalau tidak dikerjakan dikenalkan dam. tu full stop situ mutiawis. Ya. Imam berkharamin berpendapat ianya bersangkut paut dengan ibadat haji. Manakala beberapa ulama yang lain seperti Al-Baghawi dan Abu Sayyid Al-Mawtoli, ia tidak termasuk dalam manasik haji. Ini pendapat mereka ini, ya. atau apa? Dalil mereka ini ialah orang yang datang ke Mekah, kalau ndak duduk terus di Mekah, tidaklah dikenal kata wada'. Tetapi kalau dia ndak pulang wajib, kalau dia nak pulang wajib tawada'. Nah, jadi yang muktamadnya apa? Ibadah atau wada' ini ibadah yang tersendiri. Tidak sedang mengenal dengan ibadah haji. Cuma dibahasakanlah so, ibadah haji kerana orang haji memanglah kena tawada'. Tapi orang yang bukan jamaah haji bukan kena tawada'. Orang Mekah tu sendiri pun kalau... Apa namanya... Nak meninggalkan Mekah. Kita tahu kan. Dan kalau orang tu tak nak meninggalkan Mekah. Dia duduk turut ke Mekah. Tak ada dalam awal. Kan? Ha. Tapi kalau kita kata ada kena mengenai ibadah haji. Habisan itu kita tahu apa, kan. Kalau orang itu tak duduk Mekah. Tidak. Tak ada kenangan dengan apa, kan? Jadi satu ibadah yang terjadi. Semua dia sering disebut dalam ibadah haji. Kerana satu daripada amalan yang sejak amal itu. Ya. Setelah selesai tawaf wada, sunat juga dia bersalat sunat tawaf laraqah di belakang al-makam. Kemudian dia menuju kepada al-multazam dan berpaut di situ jika keadaan mengizinkan atau diri saja tentangnya dan membaca doa berikutnya uh, di sini ada satu masalah tadi kita kata kalau dia habis tawaf wadah tamat ya dia boleh semayang Dan lepas semayang dia boleh terus keluar tak payah tawaf wadah lagi ya uh. Dan termasuk dalam tawafadah tu, Semayang pun nak tawaf. Katalah masa dia tawaf, orang azan. Ya? Ha. Dah habis dia tawaf, dia pergi belakang makam Ibrahim, dia semayang dua orang, orang pun kamar. Dia boleh ikut. Sebab, dia baru habis selesai perkara yang berkenaan dengan tawaf, wadah. Semayang sunat nak tawaf, dia tawafadah juga. Orang pun kamar, ha, ikutlah kamar. Tak payah lagi ulang tawak-tawak. Ha. Atau dia baru nak pergi al-multazam, orang pun khawat. Ha. Dia siapa sembahyang tawak-tawak terus? Jangan dia selesai dari tawak apa-apa semua, dia nak keluar azan. azad. Ha. Itu dia keluar terus. Tapi dia kata, aku dah nak keluar ni buat apa ni, nak sembahyang ni. Haa, tawak lah. Bukan tak boleh? Boleh. Tapi ingat, tawak-tawak awak mesti ulang. Ha. Kerana tawak-tawak tadi tidak dikira orang tak. Kerana awak lambat keluar. Haa. doa atau qada Ini material muttadaf ya baca doa ah ha, doa sunat tawa setelah uh, sujud sunat tawa doanya sujud sunat tawa biasa lah. ya Allahumma al baita baituk wal Allahumma al baitu baituk kalau nak diberjikan boleh kalau tidak Allahumma al baitu baituk semoga boko wal 'abdu 'buduk wa ibn 'amatik hamba tani ala ma taqdart li nakhalt حتى صيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعدتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عنه فازدغرضا وإلا قمنا الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فيبعد عنه مزاري هذا أوان صراحي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا بي بي ولا بيتك ولا رارب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والعزمة في ديني واعسل منطلبي ورزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير هائبون تائبون عابدون لربنا حاملون صدق الله وعده ونصر عبده فهذا من الأحزاب وعده sallallahu alaihi wa alihi saya ulangi semua kita nak apa nak tahu tempat penting yang Allah banyak-banyak kita tak dapat nak baca ya saya bacakan saya penting itu di situ tempat pentinglah Allahumma al bayta baytuk wal abdu wa ibnuka amatik itu semua boleh bererti macam Ammaltani ala ma taqhartani min khalqik radi hatta tayartani fi biladik radi wa ballaghadani bi ni'matika hatta a'atani ala qada'i manasikik manasikik eh manasikik kau boleh manasikik boleh radi dekat kau wa in kunt taradhi 'anni fazdad ridwan itu berarti. Fasdat Ridha. Wa illa famunna alana qabla an tan'a an baytika dari. Itu berarti. Wa yabudu anhu mazari. Berarti. Hada awanun sirafi in azinta li. Berarti. Ghaira mustabdilin wala baitika wala ghalibin 'anka wala 'an baiti Allahumma fa'hibni al-'afiyata fi badani bratii wal ismata fi dini bratii wahsin mungqalabi bratii Warzukni sa'ata ma abqayta bratii wa jama'a li khairid dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir a ibu a ibu ta ibu a bidun li rabbina hamilun sadaqallahu 'ada wanasara 'abdan wa 'azama al ahzaba wahdah sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kadang-kadang kita baca kita tengok di kumpulan-kumpulan doa haji ya Diberikan doa itu di tempat-tempat yang tertentu. Tempat ini baca ini, tempat ini baca ini, tempat ini baca ini. Aa, kita untuk kesempurnaan doa tu kita kena ikut apa protokol doa. Ya itu kita baca dari mula Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala, salam, rahmanir, salam, rahmanir, ala salam, rahmanir, kita baca doa dan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wasallam ya kita dapat dia ha itu daripada betul pola doa kadang-kadang doa adik tu dia tak taruh semua mukadimah dia tak tahu dia terus taruh doa yang berkenaan tepat ha. tetapi kita sunatlah membaca mukadimah doa dan penutup doa ya adik ha. ya Allah rumah ini rumahku hamba ini hamba Ah, ha, kita hamba ni kita yang datang hamba. Pun. Dan anak dari hamba mu hamba wanita. Ha, di sini. kadang-kadang uh, kita sebut nama Tak sebut nama bapa. Ha, kat sini Ibnu Abidin. Dan saya dah baca tiga buku, saya dapat semua Ibnu Abidin. Tak ada Ibnu Abdik, tapi ada satu buku sebut Abu Abdik. Ibnu Abdik maknanya anak dari hamba haba laki-laki lah. Ha, dan ada yang sebut dua-dua. Ibnu Abjik, Ibnu Abjik. Dua-dua. Ya? Dan kita juga pernah orang untuk dengar orang-orang Ya Abdullah, Ibna Amatillah. Wahai Haba Allah, anak dari Amatillah. Amatillah itu maknanya hamba perempuan. Jadi anak mak. Tak sebut anak bapa. Ha. Wahai Haba Allah, anak dari apa perempuan Allah ya anak mak laki ada kat sini apa kita kata anak dari hamba mu yakni wanita itu, itu ama ama ya abdul laki-laki amatul perempuan kalau laki-laki abdullah kalau perempuan amatullah Amatullah. Amatullah. dia apa tu Allah perempuan kalau Abdullah apa Allah laki-laki jadi amatullah jadi ibnu amatullah apa hasilnya? laporan itu mungkin kerana kita nak kata kita anak dari hamba Allah yang laki-laki bin bapa kita, ya, iyalah takut ada kemungkinan yang bapa tu tak pat ada kemungkinan bapa tu tak pat jadi cakap kita ni anak dari hamba Allah ni tak betul, lah. tak betul. Tapi kata ulama, Kita dia tahulah, Bapak kita, ya, tak? Kalau kita tak tahu pun, Dia yang tahu, Dia antara dia dengan tuak lah, Kita tak tahu. Ha. Jadi untuk selamat, Sebut nama ibu. Ha, ibu ni tak ada masalah. Hatta dia jalan tak sah pun, Dia tetap ibu. Ha. Sebab dia yang menadukkan. Ha. Jadi ibu ni tak ada tahu. Tak ada syakwasangka. Oleh sebab itu anak yang bapaknya tak tahu. Dia tak boleh waris daripada bapak. Dia boleh waris dari mak Dia boleh waris dari bapak. Bapak tak boleh. Yang jadi di luar nikah. Sebelum nikah. Dia sudah melakukan perkara yang tak baik. Mengandung. Menjadi nikah anak tu bukan anak dia. Bukan anak dia. Tawar ya? Tawar. Dan tak boleh pergi sama. Ya. Jadi ni orang Ibnu Abbasillah nazalah anak. Ha, ah anak tu dapat Allah berbuat, dia buat betul. Ah. Ha. Nikah lalu kita dengar. Jadi ini kita nak cakap betul pun jangan dekat-dekat kabal. Ya. Nak cakap betul. Apa kalau apa ada tau ada apa kalau ada syak tak eh? Tapi kalau cakap Ibnu Abdullah pun tak pula sebab Ibnu Abdullah ini anak dari apa Allah ni ada yang sah ada yang tak sah tak sah eh? tu kan Ah ha, kemudian di sini ada sini ada 2 3 kali saya ditanya tak tahu lah dah apa sebab ya? ada ada yang telefon ada yang tanya dia kata anak luar nikah ni batal tak sah dengan bapak dia yang dah nak kahwin dengan mak dia tu kalau anak perempuan, ya. dia dah buat perkara tu sebelum nikah. Kemudian dia nah, Kemudian, anak dah berkandung, um, ibu ni dah kandung sebelum kahwin kan sebelum nikah. Sebelum nikah. ya? Nah, kemudian lahirlah anak tu. Bukan anak dia. Salah nak harap tu. Pasal ya, dia keluar ni dah. Baik, kalau anak tu perempuan, batal tak ismail bapa. perempuan? Nah, dia ada dua masalah kata tu. Kalau si laki-laki ni tak kahwin dengan perempuan. Dia dah buat hal. Tak buat anak. Bukan anak dia. Dan tak ada kena-kena dengan dia lah. Maksudnya tak kahwin. Dan kalau tentu. Matalahnya semua ya. Dan tegakan orang kata. Kalau si bapak sudah kahwin dengan budak semua boleh. Ya. Haa. Eh, ini kalau dia tak kahwin dengan mak dia. Tetapi kalau dia kahwin dengan mak dia. Jangan lupa. Jadi anak diri. Haa dan anak diri tak batal nikah. Dan tak boleh kawin dengan anak adik. Jadi ada diri. Jangan lupa. Ada silap macam tu. awak kawin dengan bapa tu, awak sudah mengaku dengan awak kawin dengan dia dapat anak-anak keluar kan, -anak tapi anak, -anak tu anak diri awak. Bukan binti awak, tapi anak diri, anak isteri. anak isteri, anak isteri dah sabit. Jadi anak diri, anak diri tak batal nikah. Anak diri tak batal nikah. Dan awak tak boleh kawin dengan anak diri awak. Kalau awak tak kawin dengan bapa dia. Jadi mahram. Ya. Mahram. Bisa ada hubungan, tapi hubungannya bukan anak turun, tapi anak kiri. Dikira kan awak kahwin dengan abah tu, bapa tu dah ada anak. Jadi cakap tak tahu lah awak pun lain di dekat. Ah, ah. Ya. Ya. Cara Ya. Secara. Ya, apa? Ah, yang kedua. Bukan yang satu. Ah karang dia tu kan ha. ha. ha. darah dia tapi tak sah tu. Ha. tak kira darah. Kita, kita tak ada pakai darah. Ya. Cuma, tak sah Darah tak ada malah tapi tak sah Ya? Tak apa. Balik je. Kalau isteri Yang sudah ya, eh, sudah bersuami Dia buat curang ya, Dan tak diketahui Kemudian isteri bilang Ini anak-anak awak Awak cikgu terima ha. Awak mesti terima Sebab dia sudah masuk Dalam jagaan awak Dia buat hal pun awak tak Awak oh, tak boleh nafikan, kan Itu wali awak ada bukti nak nafikan, Itu putus hubungan langsung Betul bercakap kalau jadi kalau kita dapat istri yang jujur, alhamdulillah lah. Apa itu benih kita semua. Kalau istri kita jujur, tak cakap apa-apa. Okay, kita kita mesti terima apa tak? Istri kita. Ha. Kalau kita tak tahu apa jadi, kau yang salah Apa, -apa kau tak tahu, kau yang apa Jadi ya. kau semua jaga. Ha. Jadi, jadi apa contoh? Tapi sebelum nikah tak ada. selain dekat ke soal kata. Yang dibilang doktor doktor sahkan ini darah, ini anak bukan darah dia. Ha. Kalau doktor sahkan juga ini anak darah dia, pun dari segi hukum syarak kata tak ada. Pasal dia zina. Ha. Kalau ditakdirkan doktor sahkan ini anak kau, darah kau sendiri. Dalam hukum syarak kata tidak. Sebab yang mengesahkan nasab keturunan kau nikah. Ha. tidak nikah tak sah nasab keturunan. Itu sebab disebut dekat sini, walaupun amat tinggi sebagai ehthial aja lah, hampir safe say, intis. Kalau ada apa-apa hal, <laughs> ya sebab kita nak cakap betul kakak, apa itu Allah. Anak dari hamba wanita. Engkau telah mengangkatku ke atas kenderaan yang telah Kamu mudahkan buatku. Ha, engkau telah mengangkatku ke atas kenderaan yang telah Kamu mudahkan buatku. Hmm. Maknanya di sini? Tuhan yang mudahkan kita segala kenderaan yang kita naik, ya sampai kita dapat sampai ke Mekah. Ya, datang ke Mekah. Ah ha, mudah-mudah dulu orang naik kenderaan, unta, kuda dan sebagainya. Itu pun Tuhan mudahkan. Kalau Tuhan tak mudahkan, kuda tu boleh senang awak terbang. Hoi, jangan main-main. Cuba kuda liar. Nak tengah boleh. Ha, Tuhan mudahkan Tuhan beri. Ya. Ah ha, Allah taala saqqar lana, ini Allah taala takhirkan bagi kita semua. Saqqaralakuul bahra kita dari al-fawku fihi bi'amrihi dimudahkannya bagi kamu langit, eh, lautan kamu boleh melalui laut dengan kapal bahtera kamu dengan selamat dan dimudahkannya bagi kamu sungai-sungai wa saqqara lakum al dimudahkannya kamu keadaan malam dan siang untuk kamu mengatur hidup kamu Masya Allah ini semua Tuhan yang kuasa ya memudahkan buatku hinggalah aku sampai hinggalah kau sampaikan aku Berada di negerimu ini dengan limpah kurniamu hingga kau tolongku untuk menaikkan manasik manik manasik manasik Ah, ha, jadi semuanya kita dapat selesaikan dari start, dari mulai kita belajar naik ke sampai ke Mekah sampai dah tunai manasik sekali. Nee, nak balik ni Ah, ha, maka kiranya telah kau telah riba dari maka tabahlah keribaaan. Maknanya kalau kau dah iman semua ya Allah apa yang aku buat ni kau redai, kau terima, kau kabulkan, aku pohonkan di sini, tempat akhir yang aku nak beredar sekarang, kau tambah lagi kira-kira. Tambahkan lagi pahala, ya Allah. Ha. Kalau belum, maka kurniakanlah sekarang. Jadi aku minta lah, kalau aku punya perbuatan di tadi ada yang kurang, ada yang salah, yang kau kira belum terima, di sini aku minta kau terima. Ha. Itu kita pohon pada Allah SWT. Di pintu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Di pintu rumah ini. Sebelum. Sebelum aku berada jauh. Dari rumahku. dari rumah uh, Sebelum aku berada jauh di rumahku. Dari rumahku, Masih ini sebelum aku meninggalkan tempat ini. Aku ke buku. Jauh aku dari Ka'bah ini. Jadi di sini aku minta lah semua perkara yang aku buat tu, Kau rita'ilah ya Allah. Kau terima lah ya Allah. Dan aku berjalan jauh di tempat di ini. Inilah masa peredaran dari sini. Sekiranya kau mengizinkan aku di dalam keadaan aku tetap tidak berpukar haluan darimu dan dari rumahku ini. Yang ini aku nak balik ini minta izin kepadamu ya Allah. Ini biasalah ya. kita minta izin kepada tuan rumah kita nak balik. Minta izin kepadamu ya Allah. Ya. Ha, tapi sampai minta izin tu apa? Ya. Aku tetap tidak berpukar haluan darimu. Maknanya menghadap aku terus kepadamu. Dan tidak suka haluan dari rumahku ini. Di sinilah tempat kiblatku. Aku kalau aku balik kampung pun, aku menghadap di sini juga. Ha, di sini juga aku arahkan. Dan tidak boleh mencipta tidak suka kepadamu. Ha, aku nak balik ni bukan kerana tak suka. Dan dia sebab aku nak balik. Ini yang ha, Kalau tidak, semua orang tak balik. Ada orang nak balik. Haa. Alhamdulillah kau tak nak balik Tapi tak boleh Mesti balik Mekah-mekah mesti, mesti, mesti, mesti, mesti, mesti balik Nak duduk bekah Mesti hantar lebih surat Surat-surat Ini kan jalan yang biasa Alhamdulillah Zaman duduk Tidak orang, ya, duduk tak nak balik Duduk Dekat duduk Dan ada orang dah menaun Dekat sana Dekat 30-40 tahun Baru dia keluar Keluar sepatutnya Campur Aku tak di sendiri-sendiri Banyak orang, orang duduk Duduk sana. Nak duduk sana Ya. Nah, orang jauh, orang mana-mana semua Di Bekat semua orang-orang Indonesia, Orang Malaysia, orang Kelantan Tengah. Banyak kan orang India Orang India itu boleh sangat balik Ramai ya. ya. seperti itu Saya mesti balik ya. nah, Kita mesti balik Jadi aku balik baliknya bukan kerana tak suka Bukan kerana cepat-cepat balik Tapi aku memang terpaksa balik. Ya dan tidak mula bersifat tidak suka Kepadamu dan kepada orang Ya Allah, hiringilah aku dengan keafiatan Pada badanku Dan perlindungan pada agamaku Perbaikilah kesudahanku Dan perniakanlah aku ketaatan kepadamu Selama hidupku Dan imponkanlah untukku kebaikan dunia Dan akhirat, aku minta pohon Segala kebaikan dunia dan akhirat Kerana sungguhnya kau berkuasa Atas segala sesuatu Kemudian awak sebutlah kami kembali. Kami bertobat. Kami beribadat. Kami puji Tuhan kami. Yang ini kami kembali ini. Tak kita, tak kata-kata kami akan lakukan. Allah telah menepati janjinya. Melolong hambanya. Dan senapkan pati-pati lawatnya dengan sendiri. Ini diambil daripada apa takbir hari rakyat itu. Selesailah. Tawa keadaan kita. Dan kita meredah nak balik. Ya? Dan tidak ada dalam mazhab kita. Dan tidak disunatkan dalam masa kita kita berjalan berundur belakang. Ya? Ha, ini adong. Ini nak balik di jalan pesat. Ya? Ha, tanda, tanda. Malah hari itu perbuatan mereka sendiri tanda hormat lah. Ya? Ini maha cakap. Oh India banyak buat. Ha, sebab diorang beraturan depan raja tu. Orang Lali pun ada buat. Ya? Tak boleh membelakangkan raja. Ya? Ha, jadi dia apa? Di Gusta ada dua berbelakangkan. Kita punya hukum dalam ke-abatan apa-apa. Nabi pun tak buat begitu. Sahabat-sahabat tak buat begitu. Semua kursi dalam balik. Sebab sekarang kalau kursi-kursi, berbahaya, orang tak tahu macam apa-apa kan. Masjid ni penuh. Ya. Ada gawang-gempak orang datu. Dalam ya. itu biasa. Itu. Sebab so, saya tak rasa orang kasi. Wallahu'alam. Ya. Selesai semua berkenaan dengan haji. Ya. Tinggal lagi ziarah ke makam Rasulullah SAW. Notanya. Uh, sudah saya bawa tapi sebahagiannya saya tak bawa sebab okay, nak capnya lagi tak sempat pun insya-Allah nanti kalau yang kita tab saya tak kabulullah berkenaan dengan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam satu daripada kesempurnaan ibadah haji setelah selesai kita pergi haji kita menziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ada tengah tengah pendapat mengatakan jangan disebut ziarah makam Rasulullah tapi disebut ziarah masjid Rasulullah. Ini pendapat yang... yang, apa, yang ber, ini mereka ini berpendapat bahawa makam Rasulullah itu tidak perlu diziarahi secara pelayaran mereka semua. Ya? Ini ada paksilannya yang kita Jadi mereka kata ziarah masjid. Tetapi kebanyakan, kebanyakan ulama ahli sunau jemaah kita... Dan terutama mazhab syafi'i, semuanya mengadakan menziarahi maqab Rasulullah SAW dan masjid Rasulullah SAW. Sama ada didulukan sebutan masjid Rasulullah, kemudian maqab Rasulullah, atau disebut menziarahi maqab Rasulullah SAW. Tapi banyak... ...medulukan menziarahi makam Rasulullah. Tetapi sebelum menziarahi makam itu ada adabnya pergi masjid semayang suara ka'at. Sebab itu bila-bila kita masuk ke dalam negeri, sebelum pergi tempat lain, pergi masjid. Ya. Tapi kita menziarahi makam Rasulullah wa Alaihi Wasallam. Kerana banyak hadis-hadis hadis Nabi yang menerangkan, ...siapa yang ziarah aku? Kata Nabi, setelah wafatku, seperti dia menziarahiku, maka itu. Itu ada hadis. Ya. Dan siapa yang menziarah, ziarahi wajib dia dapat syafaatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama mengatakan sama ada ziarah masa Nabi hidup itu bagi sahabat-sahabat yang hidup masa zaman Nabi jumpa Nabi, yang tak hidup zaman Nabi tapi dia ziarah masa Nabi dia akan dapat juga balasan. Ya menziarahi Nabi Muhammad dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak ulama ahli sufi mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hayun fi qabrihi hidup dalam makamnya itu dalam kubur. Ha. Maknanya bukankah cakap jabat yang begitu saja. Sebab ada hadis Nabi SAW menerangkan... ya siapa-siapa yang memberi salam kepadaku setelah wafatku Allah Taala akan mengembalikan roh ke jabatku untuk menjawab salam. Nik takat kita tak dengar. Ya? Tak? Ha bila kita beri salam salam alai ka ya rasulullah Ada jawapan? Cuba kita tanya. Tapi ada orang dapat tak? Wali Allah. Ya, Awli Allah. Ini banyak cerita di makam ni. Banyak cerita. Sebab makam ni tu memang makam tempat Rasulullah daripada mulai Nabi duduk di Madinah sampai Nabi wafat Itulah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dan pada kita sudah hukum-hukum sama, -hukum, lah. ziarah kubur itu adalah satu perkara yang senang. Gitu dak? Menziarahi kubur satu perkara yang senang. Nabi kata, kuntunahaitu muman ziyatil azyaratil kubur ala fazuruha. Dulu saya larang kamu menziarahi kubur. Ketahuilah kata Nabi, sekarang ziarahilah kubur. Boleh membenarkan siarah kubur itu Pada polanya Nabi tidak membenarkan siarah kubur Kerana mungkin di antara Orang-orang Islam di permulaan itu Yang masih ada lagi sakit bagi yang tingkat Kepada berhala dan sebagainya Dikuatiri pula nyamalkan kubur-kubur Dengan berhala Tetapi setelah Nabi lihat bahawa sahabat sahabatnya itu semua dah kuat yang eh? cipta dah tahu Tauhid Dan siarah kubur bagi mereka Tak ada apa, -apa Maka Nabi membenarkan. Iyalah Ini pun mengantung kepada Tauhid kita Memang ada orang-orang jahil dia dia ziarah di kubur, dia kagum kubur tu macam tempat meminta. Ah, dia kagum kubur tu macam tunaikan segala hajat dia. Ini orang jahil. Jadi kita kena ajar orang. Ya. Ini orang sekarang kata kita kena educate ini orang semua. So. Tahu dia macam mana dia ziarah di kubur tu sebenarnya. apa. Ah. orang ulama-ulama besar pun ziarah kubur, tapi tak sama orang jahil. Sekarang nak makan apa tu misal, orang kafe boleh jelah. Ya tak? Jika ini jarak yang dekat lain. Ha. Yang Islam jarak yang dekat lain. Jadi kita kena kasih tahu dia ini. Kubur kita ini, makam kita ini bukan macam berhadur-adhan. Jangan dengar letak dia punya barang-barang itu. Semua sekali nak jarak. Ha. Ha. Tak boleh. Ya? Kita kena kasih tahu. Nabi kata, La ida. Jangan kamu jadikan kubur aku ini tempat ke tempat. Kata Nabi SAW ini selalu selalu lihat saya pergi ke Mesir lah pergi ke Mesir Mesir ini tempat banyak awliya untuk sejarah ringkas Syed kata bulan sebelumnya sejarah syed sepat mungkin sejarah matahari Imam al-Syamin r.a sejarah makam sahabat Syamin sebelah dia sejarah makam Syed bin Ali Nabi Talib sejarah makam Ahmad rifai dan ini semua awliya banyak ada Ya, Dan di sana tu kalau musim-musim Dia ada musim-musim dia punya hall Dia punya apa semua no? Memang dia ada temasha Tapi saya kan kena haram Orang-orang yang kata temasha Ini satu kampung yang nanti macam Hari Raya lah Ah Buat macam macam temasha Dan orang-orang sufi ni tengahnya Bukan sufi lah Orang ahli tak tahu ikut tarikat ni Ada pula dia punya tari nari Ada dia punya lagu Ada dia punya nashin Ada macam-macam Ya ada kedah ada apa semua. Ain eh, dah jadi macam tamasya. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi jangan dijadikan ain. Tapi kubur yang lain pun tak boleh juga. Tapi kubur lain orang tak ada ikut kalau kubur Nabi dia macam itu misalnya kalau ziarah Madinah tu semua boleh buat. Ah. Oh. Dan tinggal orang dah main tamasya buat ya? Dan saya rasa peraturan dan tawalan ketat yang dibuat sekarang ini dalam hukum menziarah ni sangat baik pada saya walaupun dia kadang-kadang ada ahli sula jama'am tentang kenapa tak boleh menziarah, kenapa begitu, kenapa begini memang kalau dibiarkan ini orang dekat kubur ni ah, dia nak buat macam-macam orang yang etikat dia tak betul dia tak betul dalam keadaan Al-Buntazam tu dia melekap kat situ dia tak boleh lepas Padahal kita disuruh bawa selekap. Kau tu sekejap saja baca doang, keluahlah dia satu jam kau macam duduk. Kau tu buat apa ni? Apa yang kau fikir? Orang lain nak jalah. Ha, ini semua masalah. Ha, jadi kat sana tu dia buat peraturan. Lalu saja, lalu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu, Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum Abu Hafsah. Tiga dua Orang lain masuk. Memanglah dah ramai, apa nak buat? Nanti ada peraturan jara tu. Cuma kadang-kadang kita tak boleh buat peraturan tu pasal orang terlapa. Kepada situ pun, Ya Allah. Susah. Apa-apa? Bulan-bulan Ya. Semua adjetat baik. Nak beri salam kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi Wasallam. Ya? ah, ha. Jadi. Itu jarak. Ya? Jarah kubur, sunat. Bagi orang laki-laki, orang perempuan, makron. Jarah kubur. Ya? ah. Ha. Tapi ada oranglah mengatakan, kecuali kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka mengatakan ziarah kubur Nabi itu macam ziarah Nabi masih hidup. Ya. Ha, tak ada macam-macam Baik. Kalau menziarah kubur sunat, Maka ziarah kubur Nabi lebih sunat. Lebih sunat lagi. Ya? Kalau kita takdirkan Nabi tu wafat macam kita wafat sama, mesti kita sunat ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kita sunat ziarah kubur-kubur yang lain. Kenapa ya. sunat ziarah kubur Nabi? Apa lagi pula? Nabi dah kata siapa ziarahku masa hidupku, masa wafat setelah wafatku seperti ziarahku masa hidupku. Ya. Dan siapa yang beri salam ku. Allah Taala ngabulkan roh kejakatku untuk menjawab salamnya. Ziarah semangat Rasulullah SAW Rasulullah SAW ya. Sama saja Sama ada kita nak ziarah Sebelum haji Atau sesudah haji Ziarah sebelum haji pun boleh Sesudah haji pun boleh Dan ziarah ini Kalau tak ada kaitannya dengan haji pun boleh juga kita sengaja pergi pergi siarah. Maksudnya tak? Boleh. Dan kita buat apa? Kita ziarah. Tak apa-apa masalah. Ya. Semua jamaah haji ini. Mana lebih abadal? Dia ziarah dulu, kemudian dia pergi haji kan? Atau dia haji dulu, kemudian dia ziarah? Ada sebagian ulama mengatakan sama saja dulu kemudian. Dan ada yang mengatakan kemudian lebih abadal. Kerana mendahulukan yang lebih wajib. Iaitu haji. Haji wajib. Ziarah Kaabah wajib. Bagi orang yang mampu. Nah, jadi mendahulukan yang wajib. yang wajib Kemudian yang dapat itu dibuat senang. Ya? Tetapi ada pula ulama yang mengatakan apa ziarah dulu. Jadi janganlah awak susah hati. Kalau awak ikut jemaah yang pergi ziarah dulu. Haji kemudian. Jangan usah. Jangan sekurang-kurangnya kerana ada ulama yang mengatakan afdal ziarah dulu. Kenapa? Kerana kita ni bila nak pergi haji, sebelum pergi haji, kita disuruh mensucikan diri kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, satu daripada cara kita mensucikan diri kita bertobat bila kita menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi kita berdoa kepada Allah dengan berkat Rasulullah, kita ampulkan dosa-dosa kita. Satu daripada cara kita ziarah Kita minta dengan berkat syafaat Rasulullah Ya Allah apuni dosa Dan kita minta kepada Rasulullah Ya Allah kau dengan syafaatmu Minta apunkan dosa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nanti kita akan bincang dalam bab yang. Jadi eh, Bermana Kalau kita ziarah dulu, Kita minta bersih diri kita Kita masuk muka dan musik uh, Boleh Tak apa itu, itu, itu satu satu pandangan yang ada wajahnya yang kiranya tidak lari daripada hari kanan. Bahawa kita didatang kepada Allah Ta'ala. Ya, tak pun kepada Allah. Tapi sebabnya boleh kita bersihkan diri kita. Ya. Jadi tak kira. Tapi banyak ulama' mengajarkan afdanya setelah selesai. Ya wajib. Ya, wajib. Dan orang yang pergi hadis tapi tidak mau ziarah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi ada sebuah hadis. Nabi kata orang haji belum zurni fakat jafat. Orang siapa yang pergi haji tapi tak ziarah pada saya maka dia benci dengan saya. Ya. Dia tak suka saya. Nah, hadzar ini ulama katakan bagi haji ni janganlah tinggalkan ziarah Nabi sallallahu alaihi Orang yang uzur. Yang tak dapat diarah. Sakit. Kena balik negeri. Tak apalah. Ini orang yang tak uzur, tak dapat apa boleh pergi sengaja. Tak nak pergi. Kenapa tak nak pergi? Diarah bukan wajib. Saya kata. Tapi haji wajib saja. Diarah. Yang ngajar atau haji ini tu orang yang kakak dinas. Yang bawah ini banyak haji, itu orang yang kakak Rasulullah Assalamualaikum Alaihi Wasallam Kenapa tak diarah? Ya. Kita kalau pergi satu negeri. Yang pertama sekali kita masuk masjid Allah. Kalau boleh. Ya. Tiga masjid sembahyang dua rakaat. Kalau dah memang ada sembahyang fardhu, sembahyang fardhu. Tak ada sembahyang fardhu, sembahyang dua rakaat selawat sampai tahlil. Ya. Ah, lepas itu ziarah orang-orang saleh dalam negeri. Ziarah orang alim dalam negeri. Cari orang-orang yang ada kelebihan berkat akhirat pergi di ziarah dia. Itu satu peraturan. Hai nah kita pergi Masjid Nabi, kita pergi Mekah nanti katakanlah ada kesempatan pada masa sekarang kemudahan Alhamdulillah ya. Kalau naik bas tu 8 jam ya. Bapak nah. ya. Nah. Nah, ya. Di Mekah. Ah, di Jeddah. Dan daripada ke kampung boleh nanti Jeddah. Daripada Mekah, daripada Jeddah. Sebab aku nak Orang dulu pergi haji saya saya beritahu ada orang yang saya jumpa, orang tua tua di sini. Sebab kata kita pergi haji dulu. 6 bulan pergi, 6 bulan balik. Ada kadang setahun pergi haji. Pasal apa itu pun bisa mangi. Kalau tak kena macam mangi, tak boleh balik kapal layar. Bukan ada kapal macam sekarang. Sekarang tak ada kapal, itu bukan kapal terbang. Dari Mekah nak pergi madinah dan henter. Ha, jalan bukan macam mana jalan sekarang. Perubah ha, dah. Macam-macam dalam perjalanan. Tapi jalan tu. Rumah sekarang ni awak tinggal. Konten bagus-bagus. Masa saya minta tujuh berubah. Mesti ada rumah-rumah lama. Dan mereka kat Kadang-kadang kau jaga sabut-sabut baju. Kalau jengkil masuk kat baju. Jengkil-jengkil. Kamu jenil banyak. Ah, ha. Orang bertakut. Rumah-rumah lama. Kayu-kayu lama. Ya. Tapi sekarang semua model. Alhamdulillah. Hotel Simo Bintang Lana Bintang atau Bintang ini tak pengkau ada kawan bintang rata ya. Itu pun orang tak jaya, dan itu pun boleh ni lagi komplain. Jangan kalau hari ni pergi zaman tol tambah an ke 50, pagi dia komplain. Ya. Rumah ya. Yeah. Ada macam gaus, Macam apa macam terowong dulu, kain tu. Kalau jemaah saya benar aku begitu. Jemaah pun tak balik tinggal dia seorang. Takut saya kat rumah saya. Sebab ada balik. Saya saya nak apa lambat balik inda awak. Sekarang semua dah alhamdulillah, ya? Pasat ziarah pun ni condition. Jadi tak ada alasan untuk awak tidak berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi. Ya. Jadi sama ada ziarah mula atau ziarah akhir dua-dua boleh tak ada masalah bila kita nak keluar dari Mekah katalah kita syarat akhir dan buat persediaan tak tahu mana kita keluar dalam perjalanan ya kita banyakkan selawat atas nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya berbanyak selawat baca doa baca zikir bila dah sampai nampak pokok-pokok kota Madinah tu ya berbanyakkan salam lagi syukur pada Allah Ta'ala dapat mencintai tanah haram yang kedua ya. tanah haram yang kedua itu haram al-Madinah Nabi SAW dalam sebuah hadis bahawa Allah telah mengharapkan Mekah dan memerintahkan Ibrahim mengharapkan Mekah dan saya telah diizinkan untuk mengharapkan Madinah. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi SAW. Ya. Ah, jadi tanah Madinah itu pun tak boleh dibuat sebarang. Tak boleh dicerubui. Eh, tak boleh dibuat perkara-perkara yang tak baik di situ. Semua, tak ada dasm dikenalkan atas orang-orang yang buat kesalahan di Madinah. Tak ada dasm. Yang dasm itu hanya untuk menggapkan. Eh. Jadi bila kita sampai ke Madinah. Bukan macam kita sampai ke Mekah Kita kalau sampai ke Mekah Sebelum masuk ke rumah Kita pergi ke Abang Buat tawaf dulu Kalau kita haji Ibrahim Kalau kita umrah, Terus buat tawaf umrah. Tetapi kalau kita siaran sejarah Madinah Tidak terus pergi ke masjid Balik uh, Pergi ke rumah dulu Mandi Tukar pakaian Pakai pakaian yang bersih yang bagus, pakai bau-bauan yang wangi, bawa sedikit wang untuk bersedekah sebelum masuk masjid. Ha. Ya, itu nanti kita akan buat kawan. Ya, sebab ada ayat Quran. Pada mulanya orang-orang dalam dalam Quran disuruhkan ayat. Asbab ha. tu. Kata ya. Allah subhanahu wa ta'ala Tidakkan kamu terasa Untuk memberi sedekah Sebelum kamu dapat bercakap dengan Nabi Muhammad oh, Ini dulu orang-orang baru yang datang dari jauh-jauh ni Dikira awak dapat jumpa Nabi Muhammad Tersalam dengan Nabi Muhammad Bercakap dengan Nabi Muhammad Itu satu ni'mat besar Sebelum dapat ni'mat tu sedekah orang wakil miskin, Hukum pada Allah Ta'ala dapat sampai kepada Nabi Sallallahu ha. Alaihi Wasallam. Itu memang ada hukum. Ya. Berangas besar dan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mandi. Berisihkan badan. Pakai bau-bauan. Ha. Keluar. Dan pada selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau boleh. Masuk dari batu sallallahu tapi sekarang ni tak cakap macam mana sekarang tu semua sini tak blok sini tak blok ada jalan-jalan lain tak ada lagi macam dulu lah mesjid dibesarkan ya dibesarkan ah, kalau boleh di bandina pun ada bandus salam ya, ada tulis bandus salam ya, dia debat diberit bandus salam bandus salam bandus salam macam-macam pintu banyak kamu tak boleh bandus salam dan terus ke arraudan sembayang sembayang doang sembayang doa. berapa'an Tahiyyat Al-Masjid Dan syukur pada Allah Ta'ala Kalau dapat Ziarah ya. nah, Jadi kita adabnya Semayang dulu, pergi masjid dulu ya. Sebab masjid ni kita tujuh dulu Sudah tahiyyat Al-Masjid Nak pergi ziarah tu Masa itu kalau ada orang-orang Kita sedepang ha. Yang sebenarnya Dulu Makam ini kira luar masjid maka keluar sekarang dah masuk dalam sik dulu dikeluar sik lagi kita dah keluar tapi sekarang dah masuk dalam sik Ayalah, kalau kita dapati ada orang-orang yang kita boleh kasih kita kasih semua ya, kita kena berhati tapi sekarang saya kira tak boleh orang-orang ramai sangat ramai ramai mana kita tahu ada orang yang ada orang-orang yang memang duduk di situ ya, dia tak minta tapi dia harap kita dapat kasih dia. Sebab memang ada peraturan kita berjarak. Terdekat kepada beberapa orang. Nah, syukur dan sayang Allah subhanahu SWT. Ya. Dan dulu juga. Dulu ni saya punya pengalaman tahun 74. Yang pertama. Ya, misi belum ada banyak berubah hati. Ya. Uh, ataupun. Kalau saudara-saudara pergi. Bukan kisip haji. Masa kosong kosong itu bukan kosonglah maknanya lapanglah ha di sana ada orang-orang yang nanti duduk dekat tepi-tepi orang saleh tadi ya. yang pertama sekali kita kata ini orang jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan nah. ya tak ah ha. jiran Nabi duduk dekat Nabi kita syukurlah kita jiran Nabi kan itulah jiran-jiran dia pun sikil kita boleh kan ya jiran Nabi duduk kan Ya. Dan dulunya kalau kita ziarah tu Kita dibawa oleh Muzawir Muzawir ni tukang ziarah Kalau tukang tawar Bapak Mekah kita panggil Muzawir Tukang bawa kita tawar ya. Di sini kita tukang bawa ziarah Bagi orang yang ziarah Pertama kali Sangat elok dia ambil Muzawir tu Walaupun dia tahu Makam dah ada depan itu, tidak tahu mana makam dia tahu jarak. Tapi ambil lah muzawir tu. Sebagai yang ambil berkat. Dan dia pun nak berkat. berkatlah juga dari awak. Bila dia bawa awak ziarah tu. So, awak katilah dia hadiah. Kan? Pertama kali ambil. Tentang apa. Tapi sekarang kalau musim hari, Tak ada muzawir-muzawir semua. Muzawir, tak ada. Pasal apa orang. Kenapa? Awak sendiri ziarah. Bagi salah awak jalan. Pulis dia jaga. Muzawir pun tak boleh minggu apa-apa. Tapi kalau awak tahu apa. Nanti ada. Dia jumpa awak. Dia berada ziarah kita orang pertama kali masuk, punya pertama kali ya, yang pertama kali. Tentulah kita masuk dengan orang sana bawa lah. Itu etiketnya lebih lebih baik walaupun kita tahu apa yang kita nak buat. Tapi bagolah kita baik, orang sil. Kasih dia jarak gitu. dia baik pun saya. Ini ada, Kita tak masuk rumah yang kita kita belum nak masuk ke. Kan? Tempat ke masuk? Atau dia punya guide lah, guide kita. Ah, second time kita dah tahu kita masuk sini ke tak apa. Ya? First time, tak apa. Dia beri salamkan untuk kita Kita ikut apa semua ha, Lepas itu kita kasih lah dia berkat apa-apa ha, Lepas itu buat untuk siaran Jadi <tuh>. Ini dua perkara Masih sedekah <tuh>. Semua ya. awak kadang-kadang jangan salahkan kasih. Ada orang-orang itu dia tak mahu terima Ada orang-orang yang duduk itu memang ibadat ada, Kita tengok lah Kita boleh tengok Ini Kalau kalau tidak pun Sebelum kita masuk tu sejid Dekat luar ha, Ada orang ya. Semua kat sana kita jaga kat tapi jaga apa? Awak kaji satu. Ha, nah, si berat pun. Oh, dia datang dari tempat awak itu. Oh, ini satu penyakit. Kalau awak kaji tahu. Kau tak kaji suan-suan. Tak dia budak-budak. Dia datang ringgitkan kau. Kau kaji satu. Ratus datang. Si, kau balik-balik. Ya, -balik. nah, memang ada awak kaji Tapi kalau polis-polis ada. Polis tahan. Ada biasa. Jadi kita. Dah seraya dua rakan. Peristekar. Mengajak siarah. Pergilah tujah dan cukup meyakini Allah dapat sampai ke tempat. Ya. Kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada ucapan salam yang panjang nanti insyaallah bila kita dapat otak kita bacakan ucapan salam yang panjang. Dan ada juga ucapan salam yang pendek. Dan ada juga kita bersalam kita kata assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi oh. salam kepada Rasulullah. Kemudian kita beredar ke kanan sedikit, agak-agak satu harta beri salam kepada Syedina Abu Bakar sendiri, dan beredar ketiga beri salam kepada Syedina Umar dengan khutbah. Basmallah. Eh, Saudara-saudara sekalian, inilah dua orang yang paling berdua, yang telah dapat dimakamkan di sisi Rasulullah Sallallahu eh? Alaihi Wasallam. Kadang-kadang saya heran, ya. Tentang orang-orang yang mengkritik Sayyidina Abu Bakar. Ini orang yang berfaham syia. Ya. ya. Ada. Sekarang. Memanglah masalah itu masalah politik. Ya. Dan yang mengkritik Sayyidina Abu Bakar. Menurutkan lebih hebat orang kritik. Perkenaan ya. Khalifah. Memanglah manusia ada salah dan silap. Ya. Itu, itu dah bebas salah. Ada orang kritik apa. Tapi. Kelebihan orang ini tak boleh ditampingkan kelebihan orang ini dua ni tak boleh dinafikan ya. walaupun kelebihan Sayidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa, wa, wa karramata kerana dia itu daripada golongan Nabi Muhammad SAW. Ya. orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad itu kita pun mesti mengakui sampai Nabi Muhammad kata Sayidina Ali disampaiku seperti Harun disampai Musa adik-beradik -adik. Harun dengan Musa tu adik-beradik dua-dua jadi nabi Sayyidina Ali dengan aku seperti aku dengan Musa. Aku dengan Harun. Kata Nabi seperti seperti Musa dengan Harun. Cuma tak ada Nabi lepas aku, Kata Nabi. Kalau ada Nabi lepas aku, Ali lah. Tapi ada belakang hadis mengatakan, kalau ada Nabi lepas aku, Umar. Kata Nabi, salah. Tapi tak ada Nabi. Jadi ini ialah bangkat Sayyidina Ali RA memang ya. tinggi. Tetapi kelebihan orang ini, kita tak dapat Nabi kan. Kerana kelebihan mereka telah terbukti. Mereka dapat dimakamkan di samping Rasulullah s.a.w. Ini satu kelebihan. Kalau Tuhan tak takdirkan boleh, bolehkah mereka dimakabkan di tempat ini? Kalau Tuhan tak aturkan bolehkah mereka duduk sebelah Nabi s.a.w. Tak Nah Ini semua dah atur dari Allah Subhanahu s.a.w. Setiap orang beri salam kepada Rasulullah, beri salam kepada Allah s.a.w. Beri salam kepada Allah s.a.w. Ini khusus, Ini kelebihan. Yang saya gantungkan ini bukan sekarang. Ya. Bukan sebarang Dan lepas itu tak ada lagi Siapa yang dapat tanamkan makam di Habis itu Nanti Salina Isa bin Alayhis salam Kalau turun katanya Kalau wafat Tanam di makam Ada lagi satu space Raja mana pun tak Tak boleh Ini bukan tempat Ini tak jiranya lah. Ya Isa bin Isa bin Mariam Akan takut itu Kenapa kita tahu ni Bagaimana kita tahu ini? Kerana ada hadisnya ni Nabi kata bertuahlah dua orang sahabatku nanti bangkit dari kubur antara dua nabi. Ha. Bertuah dua orang sahabatku yang akan bangkit dari kubur antara dua nabi. Jadi tafsirannya apa? Dua sahabat Abu Bakar dan Umar antara dua nabi. Nabi Muhammad dengan nabi ha. bangkit dari kubur. Dikubur tu. Ya Yakrat. Ha. Jadi kita beri salam kepada Nabi saw. Bersalam kepada Abu Bakar, salam kepada Omar. Kemudian kita balik-balik dekat makam Nabi Muhammad SAW. Berdoa, bila-bila berdoa menghadap Nabi, minta syafaat Nabi. Ada nanti bacaan-bacaan yang suruh. Nah, lepas kita ziarah, kita menghadap kiblat, kita bergerak agak ke kiri sedikit, menghadap kiblat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ada khilaf antara ulama. Boleh tak kita berdoa terus menghadap makam? Mana lebih afdal? Menghadap makam terus berdoa kah? atau menghadap kiblat? Pun ada khilaf antara ulama tapi uh, dalam mazhab kita dikatakan masa bersalah tu kita menghadap kepada makam. Kalau kita nak minta syafaat Nabi Zafar kita menghadap ke makam, bila kita nak doa secara umum menghadap kiblat, belakangkan makam menghadap kiblat. Lepas berdoa kita kembali ke Raudah. Ha, kembali ke Raudah. Sebab itu taman syurga. Semayanglah di situ. Seberapa banyak kita nak semayang. Ya? Duduklah di situ. Baca quran Zikir dan apa semua. Sebab itu taman syurga. Taman syurga. Sambil hadis dari Nabi SAW. Antara makamku. Ya, dengan kuburku. Satu daripada taman syurga. Antara makamku dengan membarku. Antara makamku dengan membarku. Membar Nabi SAW. Ya. Satu, satu taman daripada taman syurga. Dan minta kepada Allah Ta'ala. Seperti mana kau telah dapat sampaikan aku ke taman syurga. ni aku bintalah kepada, kepada mu, ya Allah. Supaya betul-betul dapat masuk ke syurga di akhirat nanti. Terus akan masuk ke taman. Dan Nabi bersabda orang siapa yang sembahyang di masjidku ini nah itu di raudah 40 sembahyang dia selamat daripada syirik dan selamat daripada sifat munafik uh, 40 sembahyang 40 sembahyang itu macam mana Yang muqtamadnya 40 sembahyang tu 40 hari 40 hari 8 hari 2 kali lah tapi kalau tak dapat 40 hari 40 safu 40 waktu. Ah sembahyang sajalah berapa yang awak nak sembahyang kan? Ataukah 40 nah, itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tamatnya maksud 40 pukul 40 Sabtu, Sabtu waktu. Yang ni 8 hari. Nah, setelah kita menziarah makam Nabi SAW. disunatkan kita menziarah kuburan sahabat-sahabat Nabi. Iaitu Al-Baqir, dekat dengan makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ziarahlah masjid-masjid yang ada di sana, dibina oleh setengah-setengah sahabat Nabi. Ya, Ziarah Bukit Wahud. Ziarah Masjid Kubah. Masih semua ada fazilatnya. Ya, Siapa kata Nabi, siapa yang bersuci di rumahnya. Kemudian dia pergi ke Masjid Kubah. Di semayang dua rekanan Masjid Kubah. Sama seperti Umrah. Bersuci di rumah pergi masjid pubak semayang dua rakan dapat balok kita pergi tempat-tempat diarah yang lain jangan lupa banyak bersedekah di tempat Madinah itu, banyak orang miskin banyak orang susah ya. nah, lepas itu bila nak balik senatlah so, kita lagi sekali lagi ya. dan antara masa itu kita nak diarah pun ialah, tak ada kisah, cuma ulama <coughs> berselingkah <coughs> adakah setiap kali dia masuk masjid dia diarah Bagaimana mak mengatakan ziarah itu hanya sekali, tapi katanya untuk orang luar, setiap kali dia masuk masjid keziarah. Tapi orang Madinah tidak, setiap kali dia masuk masjid. Nah, orang Madinah kadang-kadang kebanyakan mereka itu ziarah di waktu subuh. Lepas saya subuh, saya jumpa beberapa orang salihin, orang ulama, nampak mereka selalu subuh. Mereka ziarah waktu subuh, lepas subuh mereka ziarah, dan dari jarak makam jarak waktu subuh. Ada yang jarak makam tak ada masalah. Selesai berkenaan dengan jarak kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ringkasannya Insya insyaAllah nanti notaannya akan diberikan sekali lagi dan dengan itu selesailah berkenaan dengan ibadah Haji kita yang kita telah ya, ikuti kira-kira lebih dari enam atau tujuh bulan terus ya. kita lebih mungkin kita dah. Kapola, itu akan kita pindah balik macam biasa, tesau dan pikir kita bab-bab yang lain pulaklah macam biasa. Ada apa apa nak tanya? Ya. Yeah. Kemudian, bah, sambung. Sambung. Sambung. sambung, sambung, sambung, sambung, sambung. Tak perlu lagi sambung. Pasal itu bukan salah kita memutuskan pasal kita belum habis. Eh, sambung. Tidak ulang. Tidak ulang. Sebab awak bila tengah tawar tu, bila azan saja awak kena apa? Kena berhenti. Aa, awak mesti berhenti. Azan mungkin mesti boleh buat lah. Masa azan mesti boleh buat. Masa nak semayang tu nanti dia tengok jumpa awak. ada polis yang jaga. Dia semua berhenti, duduk-duduk. Lepas, Lepas semayang, sambung. Tak ada apa masalah. <tuh>